Aló ez itt az Audioblog tudományos kísérlet, megpróbálom most összepákolni a technikát ahhoz, hogy újra ezt az Audioblog dolgot, mert van rá igény ez a helyzet, hogy nagyon sokan nyakkodtok, azért, hogy legyen Audioblog újra, csak nem tudom mennyi lesz, lesz arra a hang, az az igazság, hogy már elfelejtettem az Audioblogot, hogy szoktam csinálni, mivel? Kenyérpirító vagy? profi utca, Kettő közül valamelyik vagy a két, kettő között fél úton valamelyik megoldás volt. Én azt hiszem, hogy volt ilyen, mint amivel a videójátékosok beszélgetnek egymás között, amikor egymás lövöldözik, tehát ezek a, ez egyfajta fogyatékos eszköz. Van ez a felhallgató mikrofon kombináció, azt hiszem egy ilyenem volt, és akkor diktafon ilyen volt ez a dolog megoldva. És a diktafonban az a jó, hogyha éppen bőfentenem kell, akkor lenyomom, vagy mi van előttem. Éppen előttem egy előttem áthaladó nyugdíjast, megyek át a hullán, akkor kinyomom addig, hogy ne legyenek felesleges zajok. És hát a diktafonom beszavart az a helyzet. És a fejhallgatóm az meg nem tudom hol van, legalábbis az. De szoktak egyébként ilyen katasztrófai tölteni is, mert és rendes fejhallgatóm, amit használok a forgatásoknál, az például Ausztráliában elhagytam, szerintem benne felejtettem egy taxi van. Az ausztráliai forgatás az mire volt a forgatás egyébként boltok forgatás, de ez titok, Az gyakorlatilag rendes fejhallgató nélkül, mert ami nem egy ideális állapot, mert akkor nem hallod a hangot, hanem csak a kivezérdés érzőt lehet nézni a kamerán. Nem egy annyira biztos dolog ez, de mindjárt vettem egy felhallgató 7000 forintért, és kurva jól szól megjegyzem. Szóval nem kell bedőlni annak, hogy a nagyobb márkás fósokat kéne megvenni, hiszen lehet, hogy sokkal olcsóbban, jobb minőséget fogsz topni, Az a vicc ebben az egészben. Na hát az egyik oka, miért nem volt audioblog, az ez a másik meg hogy nem feltétlenül van mindig mit mondanom. Nagyon sokan baszogattuk azzal, hogy legyen audioblog, az eddig oké, okay, de nem nagyon van azért közlésként szerem az a helyzet, és arra például nem tudtam magam rávenni, hogy otthon leüljek, vagy a nagyon komoly BB rádió stúdíjba leüljek, és ott üljek egy órát és beszéljek, arra nem tudtam magam rávenni egyáltalán. Úgyhogy majd valami diktafonos megoldást még összehozunk, lehet az arra is jó, hogyha éppen eszembe jut, valami gondolat, akkor gyorsan elmondom, és abból szoktak egyébként születni egy ilyen spontán dolgokból az egészen értelmes és használható dolgok. Na, fölírtam magamnak témákat, amiről akarok beszélni. Ma sztorizgatós nap lesz, mert van egy csomó sztorim, amit így audioblogban szerintem érdemes elmesélni, nem felejtetlenül. Hát ugye a másik dolog, hogy nem, fejlődik, hogy nem fejlődik, hogy a BB Rádióban ezzel akartam befejezni a mondatot, másik dolog, hogy van BB Rádió és akkor azért beszélek eleget, de az nem privát ennyire. Az audioblog az egy privát dolog, az egyértelmű. Szerintem a BB rádió az meg, az meg egy OMT rádió. Mert annyira nagyon magána jelögű dolgokat igyek szemben beszélni. Hát a lényeg az, hogy ebből látható, hogy beszélnek eleget így is. Szóval, de vicces sztorik vannak. Az a lényeg, sztorik vannak. Hát motoros sztorik ezek főleg, mert motor anomáliáim vannak. Tudni kell, hogy... Amikor túl utoljára Audiobogot hallottak, akkor elvileg még négy motorom volt, Én még most is négy van, csak az arányok felborultak egy kicsit, mert volt kettő gyakorlatilag használatlan motorom motorépítő projektnek, az egyik az nagyon jól nézett ki, csak nem lehetett levizsgáztatni, azt nem én építettem, hanem más valaki, és nem lehetett levizsgázni, mert a srác nagy volt, elvitt egy sima vizsgálomásra, aztán ott rábaszott. Egyébként ez Vas megyében volt, és Vas megyében hülyék. Az egy egész érdekes kérdés, hogy mi alapján, határo, milyen alapján határozza el egy vizsgálomáson egy valaki, hogy azt a motort megbuktatja, azért mert ez nem gyári, hanem épített. Ugyanis nincsenek specifikációk, tehát tudni kell, hogy nekik semmilyen dokumentációjuk nincsen, hogy ez a motor hogy néz ki. Tehát ha márpedig, ha megfelel akkor akkor át kell engedni. Mondjuk ez a motor nem felelt meg mert oldaltott a rendszám, nem volt hátsó sárvédője ilyen hülyeségek voltak hát ebben naiv volt a srác, azt itt hogy így átmegy de a lényeg, hogy nem lehetett utólag már levizsgáztatni, vissza kellett volna eléggé alakítani, és erre nem volt időm meg energiám, ergo eladtam még hozzá elméletileg egy olyan srácnak, akivel kapcsolatban vagyok így látni fogom, hogy uh, hogyan sikerül majd neki megoldani a vizsgát, meg ilyen dolgokat. Volt még egy műtöki probléma, és egy hengerezett a motor, de mondom, egyáltalán tudtam vele foglalkozni. Közben én elköltöztem házba végre, de garázsom nincs, tehát még garázs kell építeni, meg minden sokan nyűg. azt, hogy motort épít, hogy garázs kell, meg szerszámot, minden. Úgyhogy ezt napoltuk ezt a történetet. A másik pedig egy 78-as x -as 400 volt, ott nagyon kitaláltam azt a sztorít, az egész úgy indult, hogy egy YZF 750-es Yamaha sportmotornak megvettem a futóművet, pontosan az egész motort vettem meg blokk nélkül, és hát az a sem volt semmi, de talán azt már elmeséltem a blogban, amikor azt elmentünk a hóban szétszedni, mert a úgy ott, hogy a blokkot ki kell szedni belőle, akkor az azt hogy megtartja, és a többi hozadja nekem kellemes csönkedés pénzért, és akkor gondoltam ebben a műből, majd csinálhat valamit, és effektív a ez vettem egy motor. Azóta lényeg, hogy relatív kisköpszentis motor legyen, és egy vagy két hengeres, hát az x 400-as Yamaha, az egy ideális kompromisszum, de hát az meg egy roma állapotú, eredeti, de elég roma állapotú motor volt. Amit nem bántam, mert mondom, nem fogok egy jó motor szétvagytosni, hanem akkor egy szarra motorból lépítkezünk, de hát nem volt erre lehetőség, hogy ezzel csináljon bármit. Úgyhogy azt is arattam. Berekedtek ért az emberek egyébként, nem nagyon lehet ilyen motorokat kapni az helyzet. És azzal a srácsal kapcsolatban vagyok, és ő már neki csinálgatni, és valami ami kaférészelés, természetesen kaférészeres megoldáshoz menne. Ha nem érzed a motorokhoz, akkor tudnod kell, hogy a két varázs a KT részlet és a Bobber, ez, ez kurvára menő, ez a két dolog. Na, lényeg az, hogy ezeket a motorokat eladtam, és közben az XRM-mel, az XR1003-asommal, ami szintén Yamaha, és az egyik rendes motorom, az egy négyhengeres hengeres, eléggé pivai motor, a nem tudod, hogy hogy néz ki a Yamaha CR 1300 akkor azt javaslom, hogy üsd Google-ba, és ott nem kell elmagyaráznom. Ez az úgynevezett univerzális japán motorkerékpár klasszikus univerzális japán motorkerékpárok 90-es évig beli reinkarnációja. Tehát ez az a motor, ami nekem kurvára tetszik, és tulajdonképpen... Az ilyesmi mi az Eskásztól még a Balatonon, mert ugye rengeteg német turista volt, és kétféle motor létezett. Ugye volt a műanyag sportmotor, meg voltak azok a klasszikus motor alakú motorok. A Simpson is ezzel volt menő egyébként annak idején, mert ez motor alakú motor volt. Nem ilyen hülye Moped alakú volt, hanem motor alakú motor volt. De ez is egy motor alakú motor. Ami engem megfogott akkor az ilyen motor alakú motorokban, az ugye négy hengeres, négy króm leülő elől, ezt a mai napig nagyon szeretem, ez már nem létezik egyébként, de az XCR az ilyen, és nekem a négy kromreömlő miatt kellett többek között. Én 1996 óta akartam egy ilyen motort, egy pár éve van, és soha nem tervezem eladni többek között. Na mindegy, csak hogy ez beszart. Méghozzá azért számomra, mert kölcsönadtam adtam barátomnak, nagyon passz a gyerek, csak bizonyos szempontból különböző alumáliák vannak neki úgy agyilag. Például a motor kérdésében, de erről most nem beszélek, nem beszélek most máskor. Beszélek, azt mondtam, hogy beszélek és a mesélek összevonása De ez nem lesz vágott anyag úgy, hogy ha, ha valamit elbaszok, meg magok, akkor ez így marad. Szóval, uh, Szingli Zoli elkérte a motoromat csajozási szempontból, mert ő más motorjával szeret csajozni. Azért is szeret más motorjával csajozni, mert a saját motorvásonyra is ügyét egy kicsit rosszul menedzseri, és általában úgy jön ki belőle, hogy gyakorlatilag nincsen motorja, legalábbis használható nincs. És uh, Szingli Zoli elkérte egy végére talán a motoromat, aztán ebből van, vagy két hónap lett, amikor finoman megemlítettem neki, hogy a nevére írassam esetleg. De nem is az a lényeg, hanem az a probléma, hogy mindig alapos gondossággal vigyázva elzárta a benzincsapot minden este. Csak az a gond, hogy ezen a motoron nem kell ezen a benzincsapot, nincs is olyan állása, hogy zárt. A benzincsap, ezt sokan nem ismerik, ez hasonlít a vízcsaphoz, ha megnyitott, akkor valami folyik. enyibe hasonlít, másban nem, mert a vízcsapból víz folyik, ebből meg benzin, ez az alapvető különbség. Tank alján van egy benzincsap szerkezet, és ezen a motoron konkrétan három állása van. On, ezt kitalálod, hogy mit jelent. Off, na az nincsen. De az Ali azt hitt, hogy off, az a Pri, az a úgynevezett primary, ez az magyarul úgy lehetne lefordítani, talán, hogy jé, a Donpepe Pizzás ö, autónak kiesett a kereke! Jó műszaki állapotban levő Don Pepe-es futárautón, a később a kerekéken átszúton. Na visszatérve a benzincsapra, a benzincsap másik állás ugye a primary, ami magyarul átfolyást jelent, tehát az egy szervizálás azért van, hogy le tud derengedni a tankot, ugyanis amikor a benzincsap onállásban van, akkor nem folyik a benzin, csak akkor, hogyha a motor egy vákumos rendszeren keresztül, Szívja a benzint belőle. Ezt nem jól fogalmaztam meg, de ezt úgy képzelem, hogy van egy membrán, és amikor a motor szív, levegőt például, akkor egy vákumos rendszeren keresztül a benzincsap engedi neki a üzemanyagot. Ergo, ha jár a motor, akkor megy bele a benzin a benzincsapon keresztül, ha áll a motor, akkor nem megy bele a benzin. És a harmadik állás pedig a tartalék. A tartalék az azért kell, mert ha kifogy a benzin, akkor a tartalékra, tartalék az ugye a tank alját képező ö, mennyiség, az, ez van a tank alján és trükkösen van megoldva, mert megoldom, kettő benzincső megy be, az egyik magasabban van, a másik mélyebben, a mélyebb lesz a tartalék, ö, és az azért van, mert innen fogsz az úgy színen lerohadni. Egy, nagyon so, egy csomó motoron nincs is benzincsínt a a régen, Én ezeket a motorokat szeretem, nincs benzincsínt jelző, nincs egyébként van, de rohadtul pontosan. Na. Mivel az oli állandóan átáramlásra állította, tehát szervizálásra állította a benzincsapot, ez beszart, és ennek következtében nekem tele ment a blokk, motorblokk benzinnel, még az a szerencsém, hogy észrevettem. Mert hát, ugye normális esetben a motorok alján a karterben ott van az olaj, és az különböző módon, olajszivattyúval stb. eljut a kenési helyekre, de alapvetően alul van, és az ötszer vissza a a blokkban. De nem úgy kell elképzelni, hogy a motor főtengelye az így tökélig áll az olajban, annak semmi értelme nem lenne. Hanem annyi olaj van, ami a kenés biztosítja, aztán kész, de nem, nincs ezt olajjal teletöltve. Na most így olaj- és benzin keverékkel teletöltve a blokk. Az a szerencsém, hogy ezt észrevettem, és nem így lett hogy nem így van be. Ezt egyébként sajnos menet közben vettem észre. Ezt most nem is a annyira, de lehetett volna belül a baj. Az a lényeg, hogy nem tudtam, hogy mi lesz, nem tudtam, hogy károsodik-e a motor, hogy károsodott-e a motorról, hogy mi lesz, merem. és egyet -e vinni szervizbe. Ennek következtében ugye az a motorom kilőve, a másik motorom, a Grabsztár, az, az a probléma, hogy azt, ahogy mi átalakítottuk, és már előtte, előttem az előző tulaj is átalakította, annyira alacsony a hátulja, és annyira más jellegű motor, mint amilyen ez gyárilag, hogy leveri a hátsó sárvédőt, talán belerugózik, és leszakítja a hátsó sárvédőt, a hátsó nyúlbánt és letépte egyszer. Szátalakítottuk, ugráltunk rajta, mint a hülye, hogy beleér, vagy nem ér bele, nem ért bele, de természetesen a gyakorlatban viszont az úton beleér. Mert ez azt jelenti, hogy nem tudsz annyira ugrálni rajta, hogy szimulálta azt, amikor belenéz mondjuk egy kártyóba és felé. Úgyhogy az a motorom sem működik most, mert nincs oda a hátsó sárvédő, ergo nincs ott a rendszám, meg lámpa, csupaszom a kerék, azt ki kell valahogy találnom, meg kell terveznem valahogy. Egyelőre ott álltok, hogy rugós, rúgostokot ki fogom venni, elviszem egy rugó tekercsérő szakemberhez, és megpróbálom megoldani, hogy rövidebb legyen a rugóút, és ne tudjon ott adikni. Keményebb rúgózást csinálni a hátra, hát, ha ez megoldja, ha nem, akkor át kell magdasni a hátulját. Na! Ennek következtében nem volt motorom egyáltalán, és véletlenül találtam egy Yamaha TV 125 öst ami egy hát szokták homokfutónak nevezni, típusú motor, de hogy ez nem fut a homokon, azt neked erősen tudom garantálni. Jön? Ha ezzel bemész a homokba, akkor konkrétan ott maradsz. Arról lehet megismerni ezt a kis motorkárt, szintén, ha nem tudom miért, akkor írj be a gúglyom, hogy Yamaha T 125. Arról lehet megismerni, hogy nagy durunk, hátsó kereke van, és nagyon volkásan néz ki, Egyébként egy rohadási jó motor. Érdekes, hogy nemrégben olvastam egy tesztet róla, valamelyik talán az MCN nevű külföldi motoros magazinban, és ott végre lehorták hogy milyen szar. Na, ahhoz képest ez az egyetlen motor, amit életemben kétszer megvettem. Hát volt már ilyenem, eladtam, és most megint vettem ilyet. Normálisan az ember azért nem csinál ilyet, hogy valamit kétszer megvesz, mert mindig valami újat ki akarsz próbálni. Én autóból sem vettem még kétszer ugyanolyat. Érdekes dolog ez, de ugye ráadásul ilyen típusú motor van, ami alkalmas terepre is, alkalmas városba is. Kicsi, keveset fogyasz, de nem, nem ráadásul nem is kipénán. Ebből nem sok típus van, hogy finom legyek, egyébként a, a valamikor nagyon közkedvelt Yamaha postás motor az SR-125 blokkja van benne, ami azt jelenti, hogy alkatrész is van hozzá, és ezek hát ugye nem hátrányos dolgok különösebben, mert alkatrész néha kell, most például ennek pont szaravezérű műlánca, úgyhogy valami oknál fogva, szerintem már az egyik szelep az nem jó pozícióban van, a szelep nem jó, és gyakorlatilag ö, el akkor akar indulni, valami trükkökkel kell rédezgetni, de most ez már nem tartozik ide, hanem azt tartozik ide, hogy ezt ugye, megvettem először is. Véletlenül találtam egyet ami jó ára van. Van egy olyan kényszer, képzetem, hogyha írok TotalBite-ra, hogy egy motorról, akkor annak fölmegy az ára. És hát ezzel is így voltam, annak idején az enyémet, még valami kettő vettem, vagy valami ilyesmi harmatéamat, hánál most meg ilyen 450 meg 500 meg ilyen árakon akarnak ilyeneket eladni. Ami egyébként megéri, mert ami azért, amiért el kellene 5 kg az elég tip-top, de 5 kg ez nagyon sokféle motort lehet kapni, és nem 125-öst, hanem komoly dolgokat, mondjuk egy VFR 750-est. Ezt inkább hanyagoljuk, ennyiért? De én találtam egyet 20 ért ami azért a fájdalom határ Alatt van, hanem is sokkal. És a természetesen ezek kereskedők voltak, és leszervizelt, tök jó állapotban kaptam meg. Igaz, hogy azt mondták, hogy nehezen indul, mert ez ilyen fajta, hogy nehezen indul, amikor jönnek a futárok, akkor is nehezen szokott indulni nekik. És mondom, az abban is látszak, hogy én ilyennel futárokodtam, és soha nem indult nehezen, hogy nem kéne hülyeséget beszélni. De mindegy, ha hát tudtam, hogy mert előbb-utóbb lesz valami gond, hát legfeljebb egy karburátortervítást, aztán megy, ez, ez így működik. De amúgy működött, tehát semmi gond, nem úgy csinálom, mint szingrizoli barátom, hogy megvesz minden szart, amire élből mondja, tudja, hogy rá kell költeni egy csomót, mert neki az az elmélete, hogy mindenre rá kell költeni, de ez nem igaz, tehát soha ne vegyetek így semmi járművet, hogy erre rá kell költeni, nem igaz, hogy rá kell költeni. Az jó, ha van pénzed, szervizre, de olyan autót, amivel azzal kell kezdeni, hogy elviszünk a szerelőhöz, ilyen autót nem veszünk meg. Ilyen egyszerű. Tehát annak az autónak működni kell, aztán majd később joga van elromlani, meg joga van ahhoz, hogy mondjuk egy autóba lecseréld rögtön a vezérlést, mert ez egy kopó alkatrész, amit le kell cserélni, de olyat, amivel bármi gond van működésileg, olyat nem veszünk meg. Ez ilyen egyszerű. Így is lehet olyan dolog, amit nem veszel észre. Na, ö, volt egy. Ö, Trélérezős napom, amikor Szingri Zoli barátom megkért, hogy le valami Haverjának a motorját a 11. kerületbe, az egyik motorszervizban, ahol az xcn nem is volt egyébként. És, e, már nem is tudom, hogy mi volt, három motorral mentünk, de úgyhogy ketten voltunk, ebben az a trükk, hogy én autóban voltam valójában, és utánfutón motorszállító tréléren húztam a két motort. Magam után, és igen, az, egyik az, az egyik az a Zoli haverjájé volt, leszettük, és én az én motoromat ö, vittem haza. de ja, igen, már tudom is, hogy miért tréleleztem a saját motoromat. Na, ez például egy műszaki hiba volt, ez a kis TV 125, amiről beszélünk, amit én nagyon szeretek városban egy tökéletes jármű. Meg ki lehetne vele menni a mezőre, ugye ez a lényeg, mert egy ilyen kicsit féle. És képzeljétek el azt, hogy egyik nap beszart neki egy gyújtás kapcsoló zárat. Na mondom, anyádat! Hát ez egy rohadt kellemetlen dolog, de ez bármivel előfordulhat, és ilyenkor normális esetben elviszem a motor mert mert 3 hónap múlva kész lesz, na mondom, ezt én nem fogom csinálni, de el kellett hoznom, mert az edzőteremből nem tudtam vele elmenni, és el kellett hoznom, ezért fölaktam a félerre, és akkor már lementünk a 11-ben, akkor lehúztuk a, a, a Zoli Haverjának a motorját is, és hát ott a srácoktól kértem szerszámot, és kiszedtem a kapcsolót és ahogy jöttem hazafelé, már be is adtam, van a Hungária körút, ott a Népstadion magasságában a Hungária körútömban egy zárjavító, akik egyébként, ha jól emlékszem, 670-re megjavítják. És egyszerűen szép szoktak esnyezni a szerkesztetek, megjavítottak, kész. Gyakorlatilag másfél óra mehettem érte, és fogtam és összeraktam a kis motorkát. Ja, de a lényeket kéltem a sztoriban, mert ez kurva, nem érdekes, hogy én... A motorgyújtás reszelgettem vagy szerelgettem, hanem az a lényeges kérdés, hogy olyan mutatványt csináltam akkor, amikor mentem a gyújtás zárja vítóhoz, olyan mutatványt csináltam, amit még nem sikerült, ugyanis, mint mondtam, levettük az egyik motort, azt ott tettük a 11-ben, csak az én motorom volt egyedül. Na most azt tudni kell, hogy négy falifrem van, és kettő, a motorokat úgy húzzuk le, ez egy szárnál két oldalról. Tehát gyakorlatilag a motor az úgy van lehúzva, hogy így ki van feszítve két spanifer közé, és be van, le van húzva annyira, hogy beüljön a szár. tehát nem csak a spanifer húza lefelé, hanem a motorteleszkópi is tolja magát visszafelé, tehát erre mondják, hogy áll mint a gyerek, elméletileg atomstabil. És ugye a solihavele haverenek a motorja az, az egy 600-as volt az enyém, meg egy kisebb motor, ergo Két-két spaniferem van, két kicsi-két nagy, a kicsivel húztam az enyémet, mert az könnyebb, a nagyjal az övét, és hát amikor leraktuk azt a motort, akkor nem kötöztem át, hanem a két kicsivel maradt lehúzva a motorom. Ennek következtében a két kicsi spanifer, amit most már így tudok, hogy nem alkalmas erre a célra, kiakadt, ezért a motorom a Hungárja körúton, egy kicsit följebb a kátler gold leborult a trailerről, tehát ezt még egyszer mondom, haladok a Hungária körülről a belcső éppen az asszonya beszélt telefonon, és azt láttam, hogy a motor így hopp, eltűnik. Na mondom, asszem most kurva nagy baj van. Viszont volt egy nagyon nagy szerencsém. Méghozzá az, hogy a motor befelé borult, nem kifelé. Ez azért jelentősen nem mindegy. Ugyanis ha kifelé borult volna, mondjuk rá egy autóra, az azt hiszem, rosszul érintett volna mindenkit. Például, ha valaki meghal, de minimum rosszul érintett volna engem, ha leesik az aszfaltra a motorom és ott pattog, esetleg átmegy még rajta egy-két autó, de befelé borult rá a trailerre, ő ott rajta, persze a gyökére útosok nem engedtek ki a belső sámból, úgyhogy reménykedtem, hogy nem fogad ide leesni, amíg ki tudok sorolni végre. Na minden, onnan fölkötöztem, és akkor meg volt a napi kaland, amit most így bőszen tudok mesélgetni. A tanulság meg az, hogy egyen nagyobb a spanifert kell venni. A motor a és a spanifert egyébként az egy külön tudomány. Az a helyzet, hogy nem mindegy, hogy milyen spanifert veszel. Én ezeket már a jó spanifert lehet itt kapni című boltban vettem, de amikor elnézsz egy obiba, vagy egy útosbolt spanifert venni, akkor nagy eséllyel olyat kapsz, És az a lényeg, hogy olyan spanifert kell venni, olyan méretű, aminek már van ez a kis nyele. És alaposan megrángatni, mert amikor lekötözéskor érzed, hogy átugrik, akkor az át fog majd ugrani menet közben is, és abból sok baj lesz. De múltkor meg egy másik alkalommal meg úgy kötöztünk le egy spanifert, hogy azt meg elvágta az utánfutónak az éle. Römbénem van az is megcsinálva, hogy az egyik lemez, hogy le volt hajtva. Úgyhogy ki fizetnem egy spanifert az utánfutó kölcsönzőnek, aki egyébként amúgykor megkérdezte, hogy én motorokkal foglalkozom. És mondom kurvára, nem csak annyi ilyen motor ügyünk van, hogy állandóan húzunk vonul, mint a hülye. Egyébként erről a kis motorról, aminek nem lett szerencsés semmi baj, annak el, hogy leborult egy karcolás nem lett rajta, vagy fogalmazok úgy, hogy több karcolás nem lett rajta, de hát ez egy ilyen igazi haszonállat, az azt hiszem egész jó állapotban van szintén szép is. Szóval az, az érdekesség egy ilyen kis motorban, hogy amíg a városban ez a sok kispötű szerencsétlen görcsöl szinte versenyez mindenki egymással ki tud elé furakodni, addig ez pont az a motor, amin illetve hát én gyakorlatilag minden motoron ezt csinálom, hogy így röhögök ezeken a hülyéken. Az xr is ez van, most ugye végre visszakaptam az XR-t, azt ugye sikerült leszervizeni, és hát Laza 131.500 ba került egyébként, a az fel kellett újítani, aztán volt még egy közel 60 ezer számla meg vettem rá egy pár gumit, azt így add össze, Ennyire motor szoktam menni egyébként, de mindegy. Szóval em, írtam is erről annak idején, egy, a TV-135-ről, amit Trailwaynek is De annak a is a TV, írtam egy tesztet a Total, bájkra és annak az volt a címe, azt hiszem, hogy pénisz kisebbítővel is király vagyok. És ott is azt elemezgettem, hogy mennyien röhögök ezen a sok hülyén, főleg a robogósokon, hogy mintha a anyjuknak a agyaata, vagy vérplazmát, vagy nem tudom, úgy száguldoznak. De annak idején, mi amikor futárok voltunk, akkor néha kellett menni, meg néha kellett akrobatizálni az autók között, vikflag formájában, de alapvetően hova siet az a sok Fogyatékos gyök, azt én nem értem. És így kurván röhögök rajtuk. És az a vicc, hogy egy 125 is 12 es motorral is simán tartom a ritmisákat fordulónak, sőt, de igazából abban a pozícióban vagyok vele, hogy azon is röhögök a sok hülyén, mert egyszerűen élvezem ezt a kis motort, hogy pöfög alattam, és semmi ilyen nincs, hogy én most itt erőködjek, meg siessek, meg ilyesmi. Több kényelmes tempóban elmászkálok vele. Eszik 3 litert, mindent lehet a városban intézni. Én nem szeretem a dobozokat, de ezen van. És ugye van egy olyan megoldás, hogy ha nem kell, a dobozokat leoldom, és otthon hagyom, ha meg kell, akkor fölrokom, és elmegyek mondjuk a közérbe venni ilyen jó nagyfejjég salátát, vagy valami ilyesmi. A dobozba befélhet pár jégsaláta, úgyhogy ezek a dolgok jó. De azt is megfigyeltem, hogy nem Városban nem a nagyja a motorozni egyáltalán, hanem sokkal inkább a kicsi. Ilyen érdekes dolog, rájönnök, hogy hú, minél nagyobb, minél erősebb, annál jobb, és ez egy róhat meg téveszme. A mai eszemmel nem biztos egyáltalán, hogy vennék nagy körcentis motort, mert vannak kisebb olyan reális dolgok, amit lehet. használni. hogy például Szingli nézeketett tehát uh, CBR1000-es ami egy klasszikus túra sportmotor, és kurvára szeretem én is tehát mi. Azért tudni kell, hogy erre szóltunk 1990 -ben. És jó az ára, azért, hogy már jók vannak, sírok is néha, úgy vennék egyet, hogy kegyetlen, de már még egy motor felesleges, és Zolinak is azt mondtam, hogy mondom, azt nézd meg, hogy mire használod ezt a motort, te mit csinálsz? Tehát a városban mászkálsz, intézled a térdvédő ügyeket, a dugóban, erre nem kell egy 137 lóerős túrasportmotort, aminek a az autópálya, meg a Faszaországúta az otthona, nem kell venni egy ilyen motort, hogy szenvedj a városban, és 9-10 t legyen. Az XR is azért 8 a, a simán. Na mindegy, tudni kell, az ember mit akar, ez egy, ez egy ilyen dolog, és hát mindennapos élmenyem az, hogy röhögök ezen a sok hülyén, hogy mit nyomul, meg erőlködik. Budapest mindig ilyen volt, az első Budapesti élményem is, ehhez kapcsolódnak ez a sok gyökérparaszthoz, ahogy erőködnek meg tolják le egymást, és ez azóta sem változott, és pont ez a helyzet az, amikor motoron ülök, akkor még feltűnök számomra, és főleg amikor az Xiana vagyok, ahol nekem hozzájuk képes korlátlan erő áll rendelkezésemre, tehát nincs olyan helyzet, hogy ne tudjak bárkit legyorsulni, és Egyszerűen röhögnöm kell, hogy hogy erőködnek, mert bele sem megyek ebbe. Tehát én nem, nem érdekel, el, hogy, hogy e, most leelőzött egy hülye, mert nekem el kell előzni, kicsi a pöcse. Figyeljétek meg, hogy tipikus magyar dolog, hogy balkáni, hogy előtte megy egy autó, 90 lenne az országúton, én leelőzöm, bazd meg, és, és, elő, és akkor én fogok előtte menni 90-nel, nem bírja ki. Rohadt fontos leelőzni, mert különben egy másik autó mögött menni, az valami pszichiológiai problémát jelent, vagy nem is tudom, hogy miért, de ez van. Na ez a második rész, itt ülök a kertben, kevesebb az zaj, mert ugye nincsen autó. És hát, bebizonyosodik lassan, hogy biztos, hogy nem fogok itt kamerával, meg mikroport abban hogy így csinálják a audio-blogot, mert ezt nem bírom idegekkel, én az a fajta ember vagyok, aki az ilyen apró, cseprő, baszakodás nagyon nehezen bírom. Amikor mondjuk forgatás van és össze a technikát, az is nagyon baszta a csőrömet, szóval ez, ez nem, nem vagyok ezeknek a dolgoknak az embere. Úgyhogy kinten leszek egy uh, diktafonos megoldást találni. Megtaláltam egyébként az egyik régi diktafonomon, de nem ez volt az, amivel a UD-bloggoltam, hogy meglátjuk, hogy működik-e. A sincs egyelőre, még azt sem értem, hogy hogy működik. Na, ha már motorosztorizgatunk egy kicsit, akkor el kell mesélnem a multifunkciós szerszámot, ami nagyon fontos. Ez BBTV-ben fogjátok látni, illetve ha időben később hallgatjátok az audio hogy beszélünk a multifunkciós szerszámról. Van ugyanis egy olyan elméletem nekem, hogy akinek nincs motorja, az buzi. Aztán erre kontrázott rá a bohoskorni, hogy vagy flexe. De azóta én azt mondom, hogy ha van multifunkciós szerszámod, akkor azzal már mentesülsz, tehát valamelyik a három közül lesz. Lehet, hogy majd azt az eszköztárat bővíteni fogjuk, de az a lényeg, hogyha nincsen multifunkciós szerszámod, akkor azonnal szerezd be egyet. Az a biztos. Szóval... A kis motorom, ami ugye leborult, az léleről is nem lesz semmi baja, azt a ö, zárcsere miatt, ugye kormányzár, nem kormányzár, ez hülyeséget beszélek, gyújtás kapcsoló zárjavítás miatt szét kellett és képzeljétek el, hogy amikor levettem róla a tankot, akkor nem vettem azt észre, hogy van egy apró ilyen gyűrű bizbassz, ami fogja a benzincsövet tank és a karburátor között van egy cső. Ez egy vastag mi cső? azon átmegy a benzin a tankból. Konkrétan a benzincsaphoz kapcsolódik ez a cső, és megy a karburátornak a, abban részébe, ahol megy be a benzin, aztán az úszóházba. Na most ezt a... mikor levettem a tankot, akkor pont éjszaka álltam neki ezzel szarakodni, és van egy ilyen kis nagyon pici bilincs, olyan mintha nagyon, hát ez egy rúgó gyakorlatilag, ami, ami fogja a benzincsövet a, a tanknak, a kis csöcséhez, meg a karburátornak a kis csöcséhez. Csak hogy én azt az egyik ilyen bilincset elhagytam. Csak akkor ezt még nem vettem észre. És azt tapasztaltam egyszer csak, hogy folyik a benzin a motorba. Mentem a városban, pont a városban volt dolgom. És Hát folyt a benzin, és egy idő után elkezdett elég kellemetlenül folyni, és hát mondom, megállok, mert ez így nem jó. Például, ha folyik a motor vagy a tankjából a benzin, az azért kellemetlen, mert ha a benzin valahogy ráfők a kipufogóra, ami forró, akkor egyszer csak azt hated észre, hogyha tökeid a magasságában lángol a motor, és ez úgy nagyon nem egészséges, főleg ha kigyullad a ruhád is és nem tudsz róla leugrani, de mikor lángoló motorról leugrasz, de már a ruhád is ég, akkor hiába ugrottál leróla, már a kaszkadő, kaszkadőr mutatványnak nagyon jó, jól néz ki, hogy ott lángolva, körbe-körbe, és a motor is ott lángol, de nem egészséges az állapot, úgyhogy igyekszünk ezt elkerülni ilyen apróságokkal, például, hogy a karburátor és a tank csöcsére rámenő benzincsőre teszünk bilincset. A lényeg az, hogy honnan szerezzek ilyen bilincset. Eszembe jutott, hogy felhívom a robogos Zoli barátomat, neki van bilincse, mondta, de hát Dunakeszin van, én meg a belvárosban voltam. És eszembe jutott, hogy hát itt van a motoros bolt, akkor elmegyek oda. Vettem a motoros boltban ilyen kis bilincset, és a probléma az, hogy nem ment rá a benzincsőre, mert nem tudtam, ugye ez egy rúgó, nem tudtam kézzel összeönni annyira. Hát mondom, jó van, akkor csak el kell mennem hazáig, ahol van egy kombinált fogó, és majd meg megoldom. De hát annyira folyt a benzín, hogy az oktogonnál le kellett állnom, mert mondom, gáz lesz. Volt ott egy teherautos rác, mondom neki, hogy nincs van egy kombinált fogó. Azt mondja, hogy nincsen, de itt van a... mindig elfejtem a nevét. Van egy ilyen bolt katalógusok is van, és minden bizbaszt lehet kapni. Tehát multimétertől kezdve, autós kameráig, minden ilyen szarságot lehet kapni. Ilyen elektronikai, meg egyéb dolgokkal foglalkoznak, meg kütükkel. Konrád, Konrad Electronics. Na, mondja, hogy itt van a Konrad, nem a Konradba. Hát ilyen 3 meg ezer font egy kurva kombinált fogó, úgyhogy nem nagyon izgultam, hogy vegyek egy kombinált fogót és nem volt más választás, ott volt egy multifunkciós szerszám, na mondom öt rongy, kurvára nincs erre szükségem, bár ezzel mindig jól jöhet, de hát ugye amikor veszel egy multifunkciós szerszámot, akkor megválogatod, hogy miért veszel, nem azt az egyet, ami éppen most ott van, de nem volt más lehetőségem, öt rongyért vettem egy multifunkciós szerszámot, és azzal szépen összetudtam nyomni a bilincset, ráraktam a motorra, minden működik, ki kellett az orjóhoz mennem, szépen elmentem haza, és azóta is jó motor, illetve azóta már mondjuk vezérműlápszott kell cserélni, mert elkezdett zörögni, mint az őrűt, hogy nem unatkozzak, de... de hát az teljesen normális nálam, hogy ilyen dolgok bekövetkeznek. Meghalt a laptopom, amit mindig használok, ugye amin a cikkeket írom, ez egy Macbook Pro, szerintem egy 5 kg el lehet kapni ilyet semmi probléma, reménykedek, hogy a biztosító kifizeti, mert van rá egy ilyen biztosítás, Beszart a múltkori Katibéla seminárium szeminárium rendezvényen, szegeden beszart rendezvény közben a fényképezőm. Ez hihetetlen egyébként, mert például egy optikámmal már szart be szuperbanin, most meg a komplet gép így se kép se hang, azt hittem lemerült az elem, illetve az akku, de nem. Beszart, kész, ezt majd elkerülnöm a Canonhoz, de legalább ők meg tudják javítani, ha meg lehet. Úgyhogy öm, aztán akkor most a vezérműlánc probléma. A motoromra arra egy egész kellemes összeget kellett költeni. Úgyhogy most rámjáról, rendesen, de ez van, de legalább van multifunkciós szerszámom, úgyhogy én már duplán férfi vagyok, hetero. Ha még esetleg veszek egy flexet is, akkor már triplán hetero leszek, akkor már nagyon be vagyok biztosítva. Na, kezdetnek ez volt az audioblog. Hát próbálkozok ezzel a diktofonnal, mert ez így nem jó de majd próbálom folytatni, hát aztán még ez egy érdekes kérdésem, és hova töltsem fel az ötbi blogot mert a régi helyre nem akarom